«Здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї» – вступне слово автора. Коли 13 лютого 1989 року в Києві в будинку кінематографістів проходив установчий з'їзд товариства української мови імені Тараса Шевченка, в якийсь момент слово було надано делегатами від Луганщини – на сцену вийшов молодесенький хлопчина, судячи з усього, що навіть не студент, а школяр, і почав виступ дуже незвичним на той час звертанням. «Шановні добродії і добродійки!» Потім він розповів про ситуацію на Луганщині, і ситуація ця була невтішною. «Коли на вулиці розмовляєш українською мовою, на тебе озираються». «Можуть бандерівцем обізвати», – поскаржився хлопець. Звичайно ж, ті, хто обзивав його бандерівцем, зовсім не вважали, при тому, що цей народжений на Луганщині десь у першій половині 1970-х років хлопець є членом Організації українських націоналістів, яку в 1940 1950 роках очолював Степан Бандера. Також повелося, що людей, які насмілювалися демонструвати свою належність до української нації, називали бандерівцями. І це мало означати щось дуже погане, гірше як ворог народу, що живі люди, які можуть підтвердити, що від початку 1920-х років і до початку Другої світової війни таких людей в Радянському Союзі обзивали петлюрівцями. А ті, хто цікавився історією, як не України, то, бодай, Росії, напевно знають, що від часу Полтавської битви і до лютневої революції людей, які хоч трохи усвідомлювали себе українцями, називали мазепинцями, і, мабуть, лише в одиниці. Спеціалісти-історики знають, що після розгрому російського царського війська під Конотопом у 1659 році козаками під проводом Івана Виговського з'явився вираз «виговці». Не доводиться сумніватися, що якби не нагла і певною мірою загадкова смерть Богдана Хмельницького, якби він спробував розірвати стосунки з Московією, вона тоді так офіційно називалася – назву «Росія» вбій б лише Петро І, то називали б нас «Хмелями» або ж «Хмельничиннами», або ще якось у тому дусі. І це теж було б чимось на зразок таври, яке в той час випалювали на лобі злочинців. Як бачував, мінялися лише назви поняття, але зміст його не мінявся. Москві, я маю на увазі не саме місто, а уряд, який у ньому перебував, був необхідний отакий залякуючий символ, символ зрадництва, нечесності, жорстокості, продажності та всяких інших мислимих і немислимих гріхів. Але, повертаючись до того ж хлопчини в Луганщині, я – Певна, що ані він, ані той, хто його обзивав бандерівцем, нічого свідко про Бандеру не знали, окрім того, що він родину продав. А де і коли не родився Степан Бандер? Хто були його батьки? Чи мав братів і сестер? Чи був одружений і мав дітей? Як він прийшов до українського націоналізму, яку роль відігравав організації, відомі під... Абревіатурою ОУН, нарешті де, коли і як він помер, про це дуже мало хто знає навіть зараз. У незалежній українській державі, коли можна читати які завгодно книжки від Майнкамп Гітлера до основ ленінізму Сталіна. І нічого за те не буде. Справа в тому, що такої змістованої біографії Степана Бандери Просто не існує. Щоправда, у Львові недавно вийшов двотомник Петра Дужого Степан Бандера символ нації, але навіть у цій об'ємній, грунтовній, солідній за обсягом інформації праці в основному йдеться про ідеологію українського націоналізму і про роль Степана Бандери в цьому русі, і значно менше про Степана Бандеру як людину. Отож я поставила перед собою завдання – написати біографію Степана Бандери.